Da li žena koja je u haizu može činiti sežduti laveta prilikom slušanja ili ponavljanja naučnog iz Kur'ana? Može. Žena koja je u hajzu može činiti sežduti laveta. Evo, za sežduti laveta ne treba abdest. Za sežduti sežduti laveta ne treba mahrama, za sežduti laveta ne mora ni sad biti okrenut prema kibli. To je sežda, To je u stvari vid zikra koji je došao u toj formi. To je odobro šejh oslami u temi, to je jako mišljenje. Jer ovaj oni, svi koji su kazali da za to treba abdest, oni su tu seždu povezali sa seždom namaza. Što nije ispravno. Jer sežda ovaj, tilaveta, to nije sežda namaza. Je tako? Nama se razlikuje od sežde. Pa ne može se, znači, to vezati. Nego, znači, nemamo argumenta da bi za seždu tilaveta trebala žena da ima sjedi i sluša učenje, na druga sestra uči Kur'an, otvora Musav i uči i došla, a do ajeta sežde. I ona to čula, može učiniti se, seždjelavno. Znači, ne mora biti ovaj, ništa od toga iz... Iako je preče da bude ukljena prema kiblita, da, da bude pod abdestvom, da, bude, jeli, ovaj, a, da ima mahram u čakra glavi, tako dalje, ali sve to nisu, ako Bog da uvjeti, znači nije seždjelavno, tijelavno, jesu. A dobro što se tiče odgoja, odgoja znači, djece, i njegov vjerski odgoj, znači, a aj taj uh, prosvjet nije jako bitan. Znači, to su dva segmena koja je zbita za čovjeka. Danas čovjek koji je ovaj... Mi ne želimo da pravimo od naše, od naše djece, nisam to razumio iz tog pitanja nikako, ali samo želim znači, da ga uvijestim. želimo da pravimo socialne slučaje. Da ljudi rastu i da budu teret u društvu. Nego želimo da ta naša djeca budu šta? Prvaci u društvu. Ja želim da moje djete bude znači, prvak i da može znači povesti ljude i da može znači biti on kao vjernik da bude uzor drugim ljudima tako a nikako znači da bude uvijek negdje tamo to je djete vjernika i ovaj da bude tamo negdje po strani na margini ne ne ne da bude prvo u školi da bude prvo na takmičenjima da bude naši dana djeca ulaze u društvo jer mi društvo želimo promijeniti kako će ga promijeniti ako to dijete ne uđe u to društvo i ovdje učilo ovdje je bilo znači djecu forsirati znači da uče bodriti a svakako znači ovaj vjerski dio ne Jer kad dođe u pitanje da li prodati vjeru za, za školu, a onda ćemo Boga im prodati, ovaj, da ćemo školu, a nećemo prodati vjeru. Ide dijete i nema mogućnost da klanjati. Mora biti u, u razredu, ne može, ili mora divojčica ići na, na plivanje, ne znam, skidac tamo. Ne, ne, škola nije obavezna. U, u džernet moraš bez, bez, bez fakulteta, ali u džernet možeš sa kostimom plivanja. Tako ne ide. Jedan je šejh izrišao, skoro pitaju ga, da mu Allah oprasti, ono je od velikih šejhova današnjice, ali, znači, ja ne volim spominjati menja ničiji, ovaj, prozivat prozivati ga, nama to uopće nije cilj, Bože, sačuvaj, i to to sve dajemo za pravo, to nije, nije putoj al sunneta, ali ponekad se veško mora kazati. Pitaju kaže, djevojka u Španiji, ide u školu ili Francuskoj i ne, ne daju da uđe, nego mora ići plivat. Ovaj. I šta da radi? mora ići plivati. Pa kaže, nek dođe kaže do škole u mahram i onda ne skine pre školom mahramu. Skine pre školom mahramu i uđe u radu. Dobro, hajdi, bez mahrame uđe u redu. Ovaj, eto, ima i tu neka pa ovakšica. Naravno, nema, jel? ali se nađe. I, a kada je dobro, mora na plivanje. Pa kaže, ona nek pliva pa, pa nek pokrije šta mora pokriti, što ne može pokriti, nek otkrije, nek otkrije pa nek pokrije ne znam, grudi. Nek pokrije, Dobro je što neće privati od krivenih grudi, i to je dobro. Tak. Čekaj, živio, jesi ti upitao to dijete? Šta je Allah, a za granice koje je postavio? Kako pri... Kaže, i on to pravdam, kaže, obrazovanje, kaže, pravo žene, i kaže, ne možemo joj to uzkratiti. Dobro, fil. profesor, Allah ti poživio, imam jedno pitanje za te. Kaže, profesor, to je učitelj, to je svoje učenici, ovaj, možeš ići u školu, ali samo da mi budeš prilažnica, ljubavnica. Šta ćemo onda? Profesore, dolim na pitanje. Kako će odgovor biti? Ne može to. Kofčintezi nalog zbog škola ne može. Što nisi isto odgovorio kada u pitanju plivanje? Kako se ovdje možeš odreći prava školovanja, što ne možeš i ovdje? Pa dobro, nije grije na istoj stepen, da. Dakle, al se odreći čega prava? To kažemo ako se nađe u takvoj situaciji. Dobro, profesore, što nisi ovako rekao? Pa je bilo, gledajte, pa se sel te ste zemlje. Je tako? Ne možeš praktikovati islam u jednoj zemlji, ne da ima druga zemlja. Isjeli se na lohovom putu, idi traži iz poslanike iz pustinja, prašu u pustinju, Da tako. Nisu oni boli od poslanika sa ozim. U, u, u to mjestu kad ne vidiš da, vidiš da je tu opasno za tebe, ideš tražiš sve preko. Ima puta i načinke, nego odmah šta kažeš, ne, neka pokrije ono što mora pokriti, neka ne pokrije, neka ide djevojka tamo. Od 20 godina neka se kupa i pliva sa muškarcima, da bi završila fakultet, da ona bila profesorica. Boga mi to I onda ljudi od toga bježe i kaže, ne, ne, ne, ne, mi kažemo, neka se školiju djeca. I muška i ženska djeca. Neka idu Da imamo, znači, i našu doktoricu, i našu zubaricu, i da imamo žene koje uskoriste za društvo. Da imamo muškarce koji su vjernici ljudi i, i koji koji je, znači, da na, na odgovorim pozicijama. Da se izbjegava i korupcija, da se izbjegava i problemi velaji koji se pravi u svejnom segmentu. Ali ne znači da to smije ići na račun na ušta Dina jerani bitni. Namaz je bitniji od bilo kakvog doktorata i magistrata i ne znam bilo koga na zemlji. Namaz je najbitniji. Izlaganje žene isto tako, znači ako mora učiniti neke kakve stvari koje su ovaj nedopustive ne šerijato, isto tako. Pa treba znači pa pa taj okvirite granice. Nema se onije znači, da je namaz bitan, ali isto tako ovaj ovaj da, da gledamo znači da naša djeca ne bude znači ovaj oni hoće to da naprave, da naša djeca osjećaju da su oni a drugo razredi ome društve. Ne, ne, moje djete prvo razredno u društvu ima da stani da vodi ovo društvo kod Boga. I tako ga treba odgajati. Sine, ti si pametan, znaš ja zašto si pametan? Zato što smo musliman. Onaj ko nije musliman, Allah kaže za njega nešto drugo. On kaže ineladine akefaru yekuluna waytamatta'una kama ta'kuluna'am. Oni koji ne vjeruju Allaha, oni jedu i slažu kao što se stoka naslađuje. A ti si pokoren Allahov rob ima da pobijede društvo i da staniš na čemu i da se tako odgajate djecu. Dači ovaj proizvod koji se šlanove Pa je pomiri između te svađe obavez, dvije strane znači da se pomiri obavezno. Odgajaj ga vjerski da zna koji šta je i na čela vjere da pa pazi da poštuje, ali isto tako znači da ovo drugu stan Stranu, ne, ne, ne zabiljeli, jel ako dođe pred firmu sa bradom, došao tvoj sin pred bradom, e, kaže, gospodine, e, nema nema posla. nema posla? Pa kaže, vjerojatno, kad je ti s pomoći radnik, a mi pomoć nike ne trebamo. Fizikani nemamo previše. Jer dok se je došao sa bradom, ti šta? Fizikani, kaže, moj nije, gospodine, ja sam doktor tih i tih nauka. E, onda, je ta, onda, ti, onda ti čilim prostredno tako. Budu mi tako trebamo. Ne, ne, ne. Djecu slati znači da uče i da budu obrazovani, I što već škole završavaju, jer to to su na, to nas je satrlo u komunizmu. Ko se učio? Na na mi od profesora 20 koji su došli napravi mi 3 muslimana. Samo 3 muslimana i to koji su došli šta? Tako? Titi se zaklinješ svako jutro prije saba i, i pobije spavanja. Musliman po imenu hoće kazati. No, tako. Je tako? Napravi mi 3. Nema. U mene çarşıja gdje sam bio nisu bila, nisu bile tri porodice srpske. Sve drugo znači 99% muslimansko. Profesora nije bilo nije bilo 5 muslimana. I dođe četnikuša i u kaže, ko vjeruje u Boga? Nas od 32 učenika, nas 8 digne. Drugi ne smiju Boga. Ide mu u džamiju. Tu. Kako ću da ne vjerujem? Vjerujem Boga? Kaže, Pogledajte, kaže, ove vaše prijatelje, kaže, što ne vjeruju, kaže. I vidite ga, to je samo sve izlapici iz glave. I vi, kao jednog dana, nećete vjerovati. A Allaho nikada bio da mi se Zašto? Zato što je postao, zato što je on učio. Je li tako? Njihova su išla i njihova djeca, oni su, mi smo bili fizič, oni su donosli odluke. A mi smo izdršava. Mi smo bili izdršao tijelo, a oni su što? Odlučivali. E to, je, e to mi hoćemo da promijenimo. Da sad sa, sa ljudima koji su muslimani po imenu ili koji su onako praktičari gledi ne, da vjernička djeca dolaze na poziciju da vode, do pove I ne može niko bolje voditi od vjernika. Niko ne može bolje prosuditi od vjernika. Jer vjernik gleda Allahu i svjetlom, kako došlo u daji hadisu. Ima Allah mu, Allah mu, da pronicljivost, da prosudi u korist ljudi. Jer vjernik kada sudi, on sudi prvo kaže, čekaj, vidim šta je korist društva. Ona je tamo što se vidimo, da vidim prvo ova moja stolica, ove njene noge, šta je korist za ove noge, i za mene ovdje što sjedim, pa onda šta ostane za koga? Rasporedit ljudima, ako šta ostane, rasporedit ćemo. tako Vjernik gleda prvo šta je korist ljudi, društva, mene ne zanima moja lična korist, nego je zanima korist, korist društva. I koliko je ljudi bilo, kako ti je rahat kad uđeš kod čovjeka koji ti je, ovaj, ne znam, na mjestu je odgovorno pa, pa ti učine kakav ustupak, znači ovaj, dati tvoje pravo ljudsko koje imaš. Pa spojiti znači, dvije stvari i dvije vrste odgoja, mislim da je to lužno, znači korisno za, za, za muslimane i do njega obojeza. Jer svako mjesto koje ne uzmemo mi korisno, ako moje dijete ne bude bilo negdje, jel tako, kao učitelj, kao biće, sutradan neko drugi koji će tu pesa dineren sijeti, tako? Pa svako mjesto koje ti uzmeš je li tvoja porodica, Znači, ulogu tu u društvu, zatvorio si, znači, vrata nekome tamo da dođe i da, da kvari, znači, društvu. Imamo, znači, ekipu, elitu koja ide da krade šta šumu državno. <laughs> pa tako. Pa je, nije, nije to problematično, nije problem krasiti državnu šumu. Svako krade ovu državu, pa šta vredi da im damo svoje učešće? <laughs> Kad je svako, svako je rastježen sa svake... Evo, jesu, da nije Republika Srpska dala 100.000 iz svog budžeta za, za ratne zločinice? Tako. Što da smeta da imaju kradimo štako i veteran, tako? Nije to, nije to manje od... O, više od toga što ću krest dodi. Bratio moja, krasti državno je gore nego krasti pojedinačno nekom. Bolje je ti od komši nego ti državno u kresti. Od komši jedu krade, to je manji grih nego državno. Zato što je državno vlasništvo svi u nas, tako bi trebalo biti, to je teorija. Praksa, nećemo o praksi govoriti. Praksa je nešto drugo. Teorija je da je državno vlasništvo svi u nas, to je vlasništvo jedne države cijelog tog društva. Što je država nego jedno šta? Društvo. Država je jedno društvo. Nemaš pravo da to radiš. Znači, da čovjek rade državno, to je zločino. Nije dozvoljeno. Bezvodno što je državno. Zamisljaka bi svako od državi kralo šta hoće. Tren će se zatrbati. Semafor. Ja tako. Ome će zatrbati. Tramvaj. Dobro. Šta ba stato drža? Pa dobro. Pa, pa ljudi bi, pa za ni su ljudi vadili. K kada kradu one, evo čovjek je kora, gore skoro negdje u krajini poginuo agrokomerc, one hale što imao velike, čovjek, pleh su dozga skidali pa od dole poginuo. Ljudi sve uzimaju. Zamisliti kada bi to bilo, sve meni, svakom je nešto potrebno. I čovjek da dođe uništi, znači, one one trafostanice, velike, one struju. Ljudi kradu bakar iz i to što će prodati bakar za sto maraka, on će cijelo jedno, jednostavno ostaviti bez struje. I djevstvo je završao kad bi ta brat otford to to je zločin. Da ćemo ja. Pa poslanik sam je bio u Mekki. I ljudi su čuli plač djece, nemaju ništa. Nema, a ljudi umiru lišće, ništa nema, umiru poslanik, ono, rekao nikome, od gladi. Nije poslanika, samo rekom nikome idite ukrat od muškinca. Pa nije rekao nikak, idite ukrat od muškinca. Neka nego saborite i tebi ako neko nepravdo čini, država ako ti čini nekako ne protizi što bespravan podređeno pitanje, te nemaš pravo da ješ ti sam to sebe namirivati, e ako je tako ja vama mogu 3 metra drva svaki dan ili, ili toliko ne to je neispravno. Tako mu slima ne smijes. I tako nikad neš predstaviti s neku slama ispravno. Zamisli, dođe tamo negdje vjernik, dođe 10 15 u, ukrali 100 metara drva, 5 metara drva, i prodali i tako I nakon toga ovaj i onda čovjeka to kad pređe u naviku, ti se baviš krađom Hajde, Allah, ja ti kažem, doz, halal, dozvoljeno sto I ti odeš i sjećeš, je li crce mirno? Nije. Kako će biti mirno? Pa ti kradeš, bolje. Ma to što tebe tamo neka stranka nešto ti čini, ti kradeš nešto što nije tvoje, koristiš nešto što nije tvoje. Pa je to neispravo. Tako da čovjek, ne, ne, ne. neka se čovjek kradi, neka trudi, ako najde vrijeme da nema, neka se osaburi na tome što je. Oma svako od nas boljim životom živi od poslanika sa osama. Ti minja Mi je bijeli kruh šutamo nogama, a on, on nikad, odišao je za denet, nikad se nije bijelog hleba zastio. Jel vedno? Nikad se bijelog, znači, hleba nije zastio. A mi to nogama šutamo. Tako da čovjek se druže da se strpi, znači ja je tak rađe i tako dalje. To je, je predstavljan začin islama u najgorenjem sjet, čak kad je bilo šarijatski dozvoljeno. Ne bi to trebalo radi, da ne bi neko uzeo to, jel tako? I pogledajte šta rade takozvani vjernjici koji se slomiše, ne znam, bucajici opresa kako su vjernice. Ne, zbog toga bi te bodo dostio. A neka njega je šarijetski, to je neispravljeno, definitivno, znači krađa u bilo kom znači, obliku ne dolazi, znači, u pitanju. Je li to vezano za karte, za prevoz autobusima? Isto, ista stvar. Prevoz autobusima, ideš u autobusu, a nećeš da plaćaš, ista stvar. Ona je i gras, on ima radnike. On ima 1200 radnika. Ili koliko već ima, ne znam. Hilovi. Nije bito koliko već. ne zanimav. On ima i plate taj ovaj, taj obaj taj to bi bila dužnost države da ona u stvari obezbidi taj prevoz. Ali ako država ne može našto vaša kak pa jeste u iz izdata, čupaju sa sve strane. Samo čekamo kad će se jedan dan od, kad kreneš gore kod oboja da, da, da imaš gore ono kućicu, kaže daj pašeš. Samo to čekamo. A oko ovih dole Hrvata u naši komšija južnije povlače pa mi Hrvata. Ovo ovini komš, komšija južnije, to je to je još bliže da bude. Svako čupa i I onda ako mi budemo što vukle, nema toga ništa. Tako. Nego čovjek je dužan znači da ako može doprinijeti, da doprineseš. Uprotnom, znači da se namiruje, znači od te opcije to namirivanje bi možda moglo proći a pod određenim pravilima i principima kod privatne osobe. Radiš kod šefa, redec plati pa da i tu znači imaju prava i principi da ali to državno nikako, to nemaš pravo. Jer tebe ako je zakinuo neko iz države. Jedan je od dvojice. To je, kažemo, to je vlasništvo cijelog jednog društva. Jer društvo predstavlja šta? Državu. Društvo predstavlja državu. Ljudi predstavlja jednu instituciju. Danas kad odpito čovjeka, kaže islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, dobro, što ćemo s islamskom zajednicom? O, islamska zajednica, rejs, rejs, rejs, rejs islamska zajednica, rejs, rejs. dobro u redu. Pa nije živio rejs islamska zajednica. U Bosni je islamska zajednica, svi muslimani. Pitaju muslimana u Bosni šta tako. To su muslimani, hiljadujeam i obožerce, oni to je islamska zajednica. A ni je samo tamo jedan pojedinac koga ste vidio zato što, sve što godi, on stavi sebe u Ahmedio i on otvorište na godi, oni ispa, nije on islamska zajednica, oni je dio islamske zajednice. Tako isto je država, tako pres... ljudi vode jednu državu, ljudi, ljudi, je jedna države su je u ljudima, a nije u u ni u prostoru, velikom ni u ni ovaj Što vrijedi gore Švedskoj, što ima gore milijarde kilometara, oni, oni, oni, kvadrati nasli, džini im gore živiše itd. Ne vrijede, gdje ljudi. Ne možeš putovat, ide od parlamentara, možeš vidjeti insana, nigdje. Tako je ovo po Saudijskoj Arabi. Velik Arab. kakva je vrijednost to iz samogleda? Ne, predstavlja da to je jedno znači društvo. Pa je tako isto ovaj po pitanju I tog odnosa prema državi. Čojek, jebi, znači i ovo braćo nije da mi govorimo, ajmo sprijeciti mi zlo, ne ovo je, šir, ovo su švedske postavke. Va, tako nas taša vjera uči znači. Da čovjek poštuje znači tuđe, a naše da poštuje ono što je kole. Jel' kod nas je pravilo ono što je svačije ni Je Jel' tako? To je nepisano pravilo. Hajmo uzeti da da, da je jedan objekat, ne znam, da ga treba održavati, da svi trebamo uzeti učicić. Nikog održavat neće. Tvoja kuća kod koja će uvijek čista, znači po po, po, po, po Ali kad dođe ono što je svačije, to niko ne prema. Tako je pitanje isto autobusa, prevoza. Ne plati ovaj i prevoz. Voz. U protivnom, da uzmeš svoje auto, je li tako? Nema, ima biciklu, nema, ima pješice. Ali da čovjek se vozi, znači, besplatno, to nije ispravno, to je korištenje, znači, u redu. Ja ti pitam ovako druge. Hajmo krenci Ti imaš svoji tri, tri, 30 autobusa voze po Sarajevo. I ulaze ljudi voze se besplatno. Je zadovoljeno. Je zadovoljeno. Nema ga na zemlji koji će da je zadovoljeno. Ako si to napravio kao šta? Komercijalni biznis. Ako si napravio kao, ovaj, kao socijalni, onda je to drugo. Jer, razumijete, ako je socijalno da pomažeš, onda je to drugo. Nećete, nemoj plaćat. Ali ja sam napravio, kupio sam pet autobusa da prevozim i od, od 50 puznika šesterca plata. Ja zadovoljam.